Fema Rainshaw shot Santiago Santiago Aha wali gani mpenzi msikizaji wa Fema radio show na ni wakati mwingine tena tunakutana katika kipin kipindi chako kipendacho kipindi cha Fema radio show tukizungumzia maswala ya maendeleo tukizungumzia maswala ya harakati na mambo kadha wa kadha wiki iliyopita ulikuwa na Rebeka Giumi namkapiga story mkaweza kuangalia kinaga ubaga masuala mbalimbali na mimi nikiwa niko mashambani nitahakikisha kwamba kila kitu kinaenda sawa katika mashamba kuhakikisha kwamba wakulima wako poa na wanakuletea habari ambazo wanafanya kule mashambani nilikuwa nikombea na niliporudi kana yake simha haiwezekani. Uwezi kwenda kuona tu alafu tukasimulia. Naye pia akaenda na timu zima ya TV na wako na wao timu nzima ya Fema TV Talk Show wameenda njombe katika kuhakikisha kwamba wanakuletea mbali mbali ya maandalizi ya msimu mpya wa TV. Jina langu nia Muhammad Mvumbagu na leo tutakuwa tunaangalia masuala ya kilimo cha umwagiliaji katika kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa. Bila kusahau kwamba Fema Radio Show ina leo kwako na Femina tukishirikiana na washirika wetu wenye nguvu Best Dialogue Tanzania Catch Association yani Taha Tanzania Agriculture Productivity Program TAP pamoja na agriculture council of tanzania act bila kusahau best dialogue basi tukianza fema radio show kwa siku nzuri kabisa ya leo tukiwa tuna reporters wetu nchi nzima na tulivyokuwa tuko tulikuwa tunashirikiana na radio wa shirika bomba fm pamoja na sweet fm katika kuweza kukuletea reporters ambao wameripoti kupitia kipindi cha fema radio show kwenye kipindi hiki Moja kwa moja betris masaki ambaye ni reporter wetu akiwa pale kijiji cha ilenge wilaya nirungwe pakituletea maoni ya watu mbali mbali ambao wanazungumzia kilimo cha umwagiliaji kinasaidia vipi atakabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa na haya ndio baadhi ya maoni ya watu kutoka katika kijiji cha Ilenge asante sana studio nipo katika kijiji cha Ilenge wilaya ya Rungwe nikikusanya maoni kuhusu sana kilimo cha umwagiliaji kinasaidia nini katika kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa na nimekutana na Wana kijiji mbalimbali niko na mzee hapa. Mzee nahitaji kufahamu unaitwa una nani na unatokea wapi? Mimi naitwa Imani mwaka moja, ni mwenyeji wa kijiji cha Yirenga. Asante. Unaweza ukanisaidia kuniambia hichi kilimo cha umwagiliaji kinakusaidiaje katika kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa? Nashukuru kwa swali lako. Kilimo hiki cha umwagiliaji kinanisaidia pale mvua zinapokata, mazao yangu yanaendelea yana tu kustawi kwa sababu hali zinakuwa na unyevunyevu wakati wote. Naitwa Marika Jisim wa Kilimo cha umwagiliaji kinanisaidia tu pakubwa kwa sababu hali ya hewa haitabiriki. Sasa pale mvua inavyokata sasa kilimo cha umwagiliaji kinanisaidia kwa ajili ya kuzalisha mboga mboga na kadhalika. kwa kweli kilimo cha umwagiliaji kinanisaidia pakubwa sana hasa inapotokea mwezi wa nane na wa tisa. Kuna kipindi ambapo inakuwa ni jua kali sana inakuwa ni vumbi kabisa. Sasa ina potokasoa kama hilo ndipo inapoonekana faida ya maja ya umwagiliaji. Kwa hiyo kwa kweli inatusaidia mahali pakubwa kwa sababu hii vumbi bila mwagiliaji kunakuwa na wadudu ambao wanaharibu mazao. Kwa jina naitwa Kiando. ni kwamba pindi ambapo kunakuwa na kiangazi maneno yanakuwa hakuna mvua na hakuna maji ye inamsaidia kwa sababu katika shamba lake inawezekana akawa ametengeneza mitaro ambayo inapitisha maji kwa hiyo anamraisishia yeye kumwagilia na vile, katika eneo ambayo nakuwa anaishi na uhakika na sehemu ambayo ametenga kwa ajili ya kutenga maji iadha ni kisima au ni tanki kwa hiyo anakuwa yale maji na kwenda kumwagilia katika shamba yake aziza kasim kilimo kwa ujumla cha mwagiliaji hakiangalii labda hiki ni kiangazi ama kuna mvua inanyesha. Wakati mwingine unaweza kama mvua kawa inanyesha lakini ikawa haitoshelezi ile mahitaji ya kile kilimo kitu ambacho unalima labda. Nikiripoti kutoka kijiji cha Ilenge wilaya ya Rungwe. ni Beatrice Masaki wa Fema Radio Show. Kwa kwa studio. Unasikiliza Fema Radio Show. baadhi ya maoni kutoka katika kijiji cha Ilengi, Wilaya ya Rungwe yakiletwa kwako na ripota wetu Beatrice Masaki. Maoni ya watu wakizungumzia kilimo cha mgiliaji katika kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa. Kinasaidia namna gani? Sasa ni wakati kuweza kuweza kumpata sasa ni ule wakati wa kuweza kumsikia Jipange wetu leo akizungumzia masuala mbalimbali yanayohusiana na kilimo, hiki cha umwagiliaji na mabadiliko ya hali ya hewa. Yeye kimemsaidia namna gani ama kimemfanya akasogea kutoka wapi mpaka kufika sehemu gani? Hii cha Shukura Wilayani Rungwe tunakutana na mama Twijise Mala Kibungo. Akiletwa kwako na ripota wetu nguvu Beatrice Masaki. Fema Radio Show. Dio Show ya Kijanja. This is who we are. Pange, pange, pange, pange. Asante sana studio. Leo nipo katika kijiji cha Siukura, wilaya ya Nirungwe, ambao nimekutana na mama mkulima ambaye anaweza kutuelezea njia bora za msingi ambazo anazotumia katika kuzingatia katika upandaji wa mbegu na umwagiliaji. Mama anaitwa nani? Mimi naitwa Twijisi Marakibungu. Mimi mkulima wa mboga mboga, chinizi, hoho, ninyachungu, songwe nakazalika Ningependa kufahamu wakati unaanza kilimo cha matunda na mboga mboga ni vitu gani muhimu ulivizingatia katika uchaguzi wa mbegu na upandaji wake katika eneo lako la shamba Nilipendelea nyanya hoho na Chinesizimebelinganya alionikupendea ni sana kwa sababu inaniletea hela ndogo ndogo haraka haraka za limbali limbali za kutumia. Jipange. Jipange. kufahamu wakati unaanza kilimo cha matunda na mbogamboga ni vitu gani muhimu ulivizingatia katika uchaguzi wa mbegu na upandaji katika eneo lako la shamba. Wataalamu ambao waliniambia kwamba upande mbegu hii ni ya chungu, hoho, hizi zinavumilia hapo bora ukame kidogo zinavumilia shida hali ya hewa. Nikipenda pia kufahamu ni zaugani ambalo unalopendelea kulima kwenye kilimo hiki cha matunda na mboga mboga. E, migomba, inamiua, miua, Katika hatua za umwagiliaji kuna tatizo lolote lololipata katika upatikanaji wa maji? Na kama ulipata hilo tatizo ulichukua hatua gani katika kukabiliana nalo? Maji tunamthereje ambao tumechukulia kwenye mto mkubwa? Maji hayo yaki ya kibomoa, mfereji mferaji pale tunaenda kuuziba ili afike nyumbani ili tumwagilie tupate maji ya kumwagilia kwenye vitu vyetu ambayo limepanda msimu wa kiangazi ndio kazi ipo kwa sababu gani maji hayo lazima tuyafuate lazima katika kama leo lazima uafuate tumwagilie maki kikaa wiki au siku tatu lea unakauka. Jipange. Kuna athari au changamoto yoyote ambayo uliipata kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa? Ndiyo, nilipata changamoto ya hali ya hewa. Nikaotesha nyanya, nikaungua na mvua, nikaotesha mara ya pili, kaungua. Sasa nikapata wataalamu wakanishauri kwamba pata mbegu bora ya kuotesha afu tunze, yani us madawa yapite mara kwa mara. Jipange. Jipange. Yeah, ni zaulipi ambalo ungependa kuwashauri wa kulima wenzako kupanda zaidi na kwa nini? Napenda wenzangu ambao nawaashauri kwamba jamani Yungeni kwenye kikundi cha tapa, tupande wote kwa pamoja kama ni kikundi, tupande hoho, nyanya, nyachungu. Chaeni kuna hela ndogo ndogo ambazo zinakuja hapa nyumbani. Kama umepanda zao lako ni kubwa labile poa soko kubwa nikiwera hao wengine wanakuja huku kuchukua panimbali. huyo ni dada tuijise ambaye ametueleza mambo mbalimbali kuhusiana na kilimo cha umwagiliaji na natumaini umefaidika sana na pia umefahamu kuhusiana na kilimo cha umwagiliaji nikiripoti kutoka siukura rungwe beatrice masaki wa fema radio show show Nam huyu alikuwa ni tujisemwa la Kibungu ambaye ndio jipange wetu wa siku hii ya leo akizungumzia mambo mbali mbali ambayo anayofanya na changamoto ambazo anakutana nazo katika kilimo chake hicho cha umwagiliaji kikubwa sana ambacho nimejifunza kutoka kwa jipange wetu ni kwamba wao wanafanya kazi kwa ushirika kwa sababu kwamba hata pale kunapokuwa na shida ya maji wanafanya mgawanyo wa kuweza kugawa ile mifereji ya maji ili waweze kupata wote na kila mmoja aweze kunufaika nayo sasa huu ni wakati wa kuweza kumsikia bwana Ishi ambaye yeye ndio eh? ndio championi wetu sisi si masuala ya wanawake na nini vitu kama hivyo lakini vile vile pia ameanza kujifunza funza kidogo ukulima kutokana na kuhamasika kuingia katika ukulima na ye na kumwezesha tunu pamoja na kumwezesha tunu pamoja na mke wake tuli kuingia zaidi huko Bwanaishi ametuletea kitu gani leo mume wa tuli huyo tumsikie ruka tu mvua na jua bora nini eh wengine wanasema bora mvua, wengine wanasema bola jua. Sasa kipi ni kipi? Hebu nikuulize we binti yangu tunu, wewe unasemaje mvua na jua bora nini? Unasema? Ongeza sauti wewe sikusikii Unasema bola vyote? <laughs> Alafu wewe, yani wewe we mwena angu, wewe mwanangu wewe akili yako disielewe unasema bora vyote yake nini sasa? Sasa ngoja nikwambie binti yangu. Unajua swala la mabadiliko ya hali ya hewa ni soal ambalo linawasumbua wakulima wengi sana wa mboga mboga na matunda. Lakini kwetu sisi hapa hapa hakuna usumbufu. Tumejipanga sawasawa. Tunakaba mpaka penati. Eh, hey, yani kipindi cha masika tunajua tutumie mbegu gani, wakati gani. Tunalima, tunavuna, tunapiga pesa. Wakati wa kiangazi vile vile tunajua sababu tuna, mtaalamu ametoeleza tunajua tutumie mbegu gani. Tunalima, tunamwagia na uzuri wake, tunakisima kisima hapa kina maji ya kutosha, tunamwagia mwa mwa mwa, eh mazao tunavuna, tunauza, tunapiga pesa kwa kwenda mbele. Kwa ni kitu gani? Hehehe. Ah wewe wewe wewe ah, ah. umeanza ukorofu wako tunu, sitake hayo mambo. Sasa angalia sasa, umejilewesha nguo zote. Eh, mnaweke nini? Ebu leta chombo cha kumwagia hapa, leta. Ehe, leta hapo. Kilete hapa. Haya leta hapa. Sasa sikiliza. Wewe kacheze kule, mimi naanza kumwagilia matuta, matuta ya juu, alafu namalizia matuta ya chini, sawa? Eh, nenda kacheze kule kivulini, umenielewa? Huku e. ajo. Haya bwana, huyu ndo alikuwa bwana Ishi na naye pia ameamua kuweza kuchimba kisima, alafu anamwagilia na nini? Amehamasika sana na anaendelea kuwa mkulima um, bora. Kutoka katika wilaya ya Rungwe kuna Taasisi moja inaitwa Tanzania Agriculture Productivity Program yani kifupi kama TAP na hapo ndo tunakutana na mtaalamu wetu Edwin Richard akiletwa kwako na ripota wetu Raymond Mahaluka ambaye yeye anatoka katika radio washirika kule Mbea, akiripoti moja kwa moja katika Fema Radio Show katika kutuletea jembe wetu wa leo kudule kuzungumzia kilimo cha mwagiliaji na kukabiliana katika mabadiliko ya hali ya hewa pande pa bora vuna hongera. hongera jembe jembeni hongera. Asante studio. Niko na mtaalamu wa kilimo kutoka shirika la Tanzania Agricultural Productivity Tap. Yeye atatuelezea vitu muhimu vya kuzingatia katika kilimo cha umwagiliaji. Mtaalamu karibu. Asante. Kwa jina naitwa Edwin Richard Laurent. Mimi ni mwenyeji wa Morogoro lakini niko huku yapata mwaka mmoja na nusu. Na nimejiunga na shirika hili niko na zumuni kubwa kabisa na zumuni la muhimu la kusaidia nchi yangu lakini kufanya kazi kwa ajili ya kusaidia jamii yangu pia TAP kama TAPU ni mradi ambao uko nchini Tanzania unaofadhiliwa na shirika kubwa la nchini Marekani ambao linajulikana kwa jina la USID. Kwa wilaya yetu ya Rungwe tumejikita sana kwenye mazao ambayo yanalimwa hasa kwa misimu yote Tukiwe, t -t tukianzia kwenye upande wa ndizi nasi kabeji, uh, chinese, nyanya na vitu vingine vingi vingi ambavyo vinahusisha kilimo cha mboga mboga na matunda. Jembe, jembeneni. tufahamu ni vitu gani vya msingi ambavyo mkulima anaweza kutumia ili kufanya uchaguzi sahihi wa mbegu bora. Sisi tunamshauri mkulima wetu kwanza anapoenda aidha kwenye maduka na usambaza pembejeo au anauza pembejeo au anausambaza mbegu bora za kisasa lakini pia anapoenda dukani au sehemu nyingine yoyote kupata msaada au kununua ile mbegu bora ya kilimo anatakiwa ajue ile kampuni inayozalisha ile mbegu lakini pia la mwisho ambao ni la msingi zaidi ambayo tunamwambia mkulima anatakiwa azingatie kupata karatasi au receipt fulani ambayo inamuonyesha ameenda kununua mbegu kwa mtu fulani ili sasa inapotokea matatizo ile mbegu imeleta matatizo au malezo aliopewa pale awali hayakuendana na mategemeo yake au matokeo yake basi aweze kumshtaki yule mtu aliyemuza ile mbegu kwa sababu yule mbegu ile mbegu itakuwa si ya kisasa lakini imechakachuliwa jembe jembeni je kuna msaada wowote wa ruzuku au elimu ya kilimo ambayo huwa mkiitoa kwa wakulima ili kuwasaidia upandaji wa mazao bora kulingana na hali ya hewa. Hapo tuna vitengo kama vitano. Tuna kitengo cha bwana shamba, tuna kitengo cha tathmini na ufuatiliaji, tuna kitengo cha mikopo, tuna kitengo cha masoko. Kwa hiyo elim zote kwa nyanda tofauti tofauti kwa sekta tofauti tofauti zinatolewa katika mladi wa TAP. Na wakulima wameweza kunufaika na kujua jinsi gani yakilibomboa kinachinavotaka. Jembe, jembeni. Taalamu, ni changamoto zipi ambazo wakulima huzipata? katika kufuata ushauri mnaoutoa. Changamoto ni nyingi ndugu mtangazaji lakini changamoto kubwa hasa ni swala la mtaji kwa sababu kwa mahusiano yetu na wakulima tumeona vitu vingi sana ambavyo wanapungukia lakini swala kubwa ambalo inawasumbua wakulima ni mtaji. Alafu pia maarifa kupokea ile teknolojia mpya ambayo imeletwa ni ngumu sana kwa sababu wakulima wamezoea kulima kienyeji kwa ile teknolojia inahitaji ina Kukaa makini kufuatilia muda wote kuwa makini kuweka pesa zako pale na kupoteza muda wako na nguvu zako jembe jembeni tukizungumzia tatizo la maji ni namna gani mmeweza kujenga miundo mbinu au kuwa na mikakati ya matumizi ya kilimo cha umwagiliaji kwa lungwe tumeshafanya ujasilia mali mkubwa sana kwa mtu mmoja mmoja kwa mkulima mmoja mmoja lakini pia kwa vikundi kwa sababu tumesha chimba visima kwa maeneo ambayo maji yanakuwa ni ya shida kuna mifereji Hakuna chanzo vya vya maji lakini pia tumeweza kujikita pia kwenye umwajiliaji wa kisasa kutumia mipila ambayo tuna kwa kitaalamu tunaita drip irrigation lakini pia tumeenda kwenye, zaidi zaidi kwenye mabwawa wakulima wanachimbiwa mabwawa wanawekewa kwa ajili ya umwagiliaji jembe jembeni Aa, na ni ushauri gani ungeweza kutoa kwa wakulima wa kilimo cha matunda na mbogamboga hususan wanawake ushauri wangu ni kwamba walitirie mkazo ili swala la bustani na mboga mboga lakini walichukulie ni swala zito kwa ajili ya afya na lishe za familia lakini pia kutoa elimu kwa wengine wakina mama ili waweze kufata mfano wake na kuiga mfano wake ambao hawana ajira au hawana kitu chochote cha kufanya na msikilizaji huyo ni Edwin Richard mtaalamu wa kilimo kutoka shirika la TAP Wilaya rungwe. Alikuwa anajaribu kutuelezea umuhimu wa kilimo cha umwagiliaji na mambo muhimu ya kuzingatia unapofanya shughuli za kilimo cha umwagiliaji. Nikiripoti kutoka Rungwe, mimi ni Raymond Mhaluka wa FEMA Radio Show. Jembe, Jembeni. FEMA show. show. ya kijijanja. Ja. Baada ya kuweza kupiga mistori mingi sana na wewe, kupiga stori nyingi sana, kuweza kuongea masuala tofauti tofauti tumeshamsikia jembe letu tumeshamsikia jipange, tumesikia maoni ya watu mbalimbali na bwana Sasa huu ni wa kuweza kuongeza sauti ya redio yako na kuweza kusebeneka hapo ulipo, kurusha mikono na kuweza kucheza. Na kwako Natasha na amka Afrika. Jaribu kuweza kuamka alafu fikiria ya kesho mtini wamejaza kama taka ukiwa ona wanyebo tawataka kufuka kuna roho mchimbone watu wana tawaroho wagenesis tunafaidisha wana injaba tu Cheki yemma uwanaleta beef baruna sana ready shot I stick to thought this is in cha I'm kena to Linda Malizato don't gani kama ndugu na jamaa Tunacheza cheza cheza cheza cheza, cheza. Tunaruka ruka ruka ruka ruka, ruka. Tunadunda nunda nunda nunda nunda Nafuka wetu wanaiba mila zetu wanachukua dinzi zetu wanatufumba macho yetu wanachukua maneno yetu na nadharao lana <laughs> mzetu wanatetea watu watu waki zetu kwa kwacho tunawa kwa kila kitu wanatuata bila kitu ama zao ama zake akili zetu sifa tu siri hizi zetu tutengenezani hizi zetu tunacheza cheza cheza cheza tunaruka ruka ruka ruka tunatunda ndunda ndunda ndunda ndunda na sukara waito sache sache tunaru karu karu karu karu sauti yako kalamu na karatasi batan na bidole sema na fema umetoka kumsikiliza Natasha akiwa na amka Afrika akijaribu kuenza kutomsha tuweza kuchangamka naweza kufikiri yale ya kesho na huu ni wakati wa kuweza kusoma sms yako katika kuweza kuangalia yale ambayo umetuletea kutokana na swali letu la wiki iliyopita kutokana na swali letu la wiki iliyopita ambao liko inasema ni jinsi gani mkulima anaweza kupata mtaji nimepokea message nyingi sana na hizi ni baadhi ambazo nitazisoma hapa redioni ya kwanza sasa kama mkulima anaweza kupata mtaji katika vikundi vidogo vidogo vinavyohusika na au kopeshaji na akaweza kujiendeleza katika kilimo. Huyu anaitwa Robert wa Kitenga. Mesaji ya kwanza hiyo, ya pili inasema kwamba tunaweza kupata mtaji kupitia njia zifuatazo. moja akasema kwamba kuweka akiba kidogo kidogo mwewe mwenyewe kama mkulima. mbili, ni kuungana na mtu mwenye mawazo sawa na ya kwako mkonganisho nguvu. Alafu tatu, ni kufanya kazi hata yenye maslahi kidogo Aha, ili kuweza kujipatia kipato. 4, kuanzisha kitu chochote ambacho hakihitaji mtaji na tano, kwanza kidogo hadi kufikia mtaji anaitwa Enea A Msanga kutoka Njombe Lu mchuraji wa anatamshirajia Njiro Musoma na hii ni njia sahihi ambayo anasema yeye aa, kama mkulima kuweza kupata mtaji. Kwanza ni kujiunga na vikundi vya wakulima vilipo na kujiunga na kikundi. Huko ndiko wakulima hupewa mkopo na serikali au wakulima kuanzisha vikundi vyao wenyewe. Lakini vile vile pia kama amejiunga na kikundi chochote anaweza kuchukua mkopo na kuozesha kilimo anachopenda na kutokana na swali letu la wiki iliyopita ambalo inasema ni jinsi gani mkulima anaweza kupata mtaji mshindi wetu katika swali hilo ni enea Msanga kutoka Njombe Ludewa ambaye yeye amesema kwamba tunaweza kupata mtaji kupitia njia zifuatazo Moja kujiwekea akiba kidogo kidogo wewe mwenyewe Mbili kuungana na mtu mwenye mawazo sawa na ya kwako, na kuunganisha nguvu tatu kufanya kazi hata kama yenye maslahi like kidogo ili kujipatia kipato nne kuanisha kitu chochote ambacho hakihitaji mtaji na tano kuanza kidogo hadi kufikia mtaji mkubwa enea Masanga hongera sana na wewe ndio mshindi wetu wa swali la wiki iliyopita Timu nzima ya Fema Radio Show kama ilivyoada, basi taweza kuwasiliana nawe na utaweza kukutumia zawadi yako hapo hapo ulipo na katika swali letu la wiki hii sasa, swali letu linasema Kilimo cha umwagiliaji kinasaidia vipi katika kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa? Kilimo cha umwagiliaji kinasaidia vipi katika kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa? Kumbuka kwamba unaenda katika sehemu yako ujumbe mfupi, unaanza kuandika neno radio, acha nafasi, kisha andika jibu lako, tuma kwenda namba 0753 003 001. 0753 003 001. Nitakufikia moja kwa moja na unaweza pia ukawa mshindi wetu wa swali la wiki hii katika kipindi kinachofuata. Fema Radio Show. Dio Show ya Kijanja. This is who we are. Na sasa ni wakati wa kuweza kupata mishe, mishe za shamba. Kuna mambo kadha kadha ambayo yanatokea shambani, kuna majanga mbalimbali, mbali, kuna matatizo tofauti tofauti lakini ni yale ambayo mtu hataweza kusahau ndio yanayosimuliwa hapa. Jotham Mala kutoka kijiji cha Ilolo, wilaya ya Nirungwe ndio ambaye anatuletea mishe, mishe za shamba kwa siku hii pekee. Mishe, Mishemishe za shamba. Mimi naitwa Jotham malakibungu. Ni mkulima wa miwa na nahoho na, hoho, na, na na karoti lakini kuna janga ambao nimenikuta nime mwaka mwa jana ambalo sitalisitaki katika, katika ukulima wangu nime, nilikata miwa kupeleka Tunduma nipata soko ambalo ni soko baya walikuwa hawananunui kwa inakauka nikakodisha gari lingine tena kuleta miwa Mbeya Soweto miwa ilikuwa imenyauka ikanyauka nikatupa kwenye, kwenye dampu nimerudi tena kwa ma nikate miwa mingine nikakata miwa mingine akaja dalali mmoja akasema nipe miwa mimi nikauze Rujewa nikampatia miwa hiyo lodi moja akai naayo rujewa mpaka leo hata hela hajanipa yoyote na miwa mingine bado imebaki shambani ambayo ambayo ningekata mwaka jana kwa ajili ya tatizo hili nikashindwa kukata ili shambani mpaka sa, mpaka sasa hivi ndio ambayo nimepata mwaka jana ambayo sitaisahau kwa hiyo ningependa kwamba wenzangu kwa ambao wananisikia tuepukane na, na majanga ambayo yanatukuta tupate utaratibu wa wataalamu ili tupate mafanikio ya ukulima mishemishe za shamba fema radio show dio show ya kijinja e, e hiyo ilikuwa ni mishemishe za shamba na huyo alikuwa ni bwana jothan mara kibungu kutoka katika kijiji cha ilolo akizungumzia maswala ya kutapeliwa na dalali ah da, au madalali ni noma noma sana usimpatie kitu mtu mbaya mjui E, tujifunze pia na kitu kamba hicho. Lakini vile vile pia kupitia kipindi hiki tumekuwa tukiangazia fursa yako wewe mtu wangu katika kuweza kuingia kwenye kilimo cha matunda na mboga mboga. Bila shaka utakuwa angalau pata hamasa kutaka kuweza kuingia japo kwa matumizi ya nyumbani. Au sio? Lakini vipi petu tumemmsikia mtaalamu akizungumzia masuala ya kuchagusa hii wa mbegu bora kabisa katika kuweza kuhitimisha kipindi chetu. Ah, hivi ni baadhi ya vitu ambavyo unapaswa kuweza kufahamu watumie mabwana shama na bibi pia ni haki yako ya msingi kabisa kama mkulima ama kama watajia kuingia katika kilimo kwa sababu hawa ni wataalamu ambao watakupatia mwanga wa kuweza kuingia vizuri katika kilimo cha matunda na mboga mboga lakini vile vile pia unaweza kama mkiwa mmeungana, eh, kama mkiwa katika masuala ya vikundi mewe pia mkapata bingo ya kuweza kutengenezewa mabwawa au visima kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji na hiyo inafanywa na washirika wanaoitwa TAF Tanzania Agriculture Productivity Program. pia bila kuasahau shirika wetu wa kipindi hiki tulikuwa nao Taha ambao ni Tanzania Hotcatch Association, Agriculture Council of Tanzania, ACT based dialogue lakini bila kuwasahau wa radio washirika ambao ni Bomba FM, Mbeya FM pamoja na Suite FM ya Mbeya ambao wa wao wametupatia reporters wa nguvu waliotuwakilisha katika FEMA radio show reporting kutoka Mbea Basi mpaka hapa sina si zaidi na kukumbuka kwamba kipindi hiki kinaleta kwako na Hip na tunaweza pia tukapatikana kwa njia ya mtandao wa kijamii ambao pia unaweza kutupata katika Facebook ambao ni FeminaHip 1999 na bila kusahau pia katika Twitter ni @feminahip. Paka wiki ijayo uliko nami Mohamed Mvumbago. Nakwasha na ujumbe tu kwamba panda ubora vuna hongera.